Naív növénynek nincsen gyökere, olyan elolvadva élek, hogy még a valóságot is elhiszem, világtalan vagyok. Írja novellás kötetében Harcos Bálint író, költő, gyökerekről, gyerekkorról, anyahiányról, mesékről, zenéken keresztül róla, Harcos Bálintról és Harcos Bálinttal beszélgetünk. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok. Bálint, és kezdjük rögtön avval, hogy könyvhét, mert hogy aktuálisan hogy bezárt a mai napon, és hogy te dedikáltál is a könyvhétel, meg részt is vettél a Margó Gyerekfesztiválon, hiszen most évek óta, és erre majd visszatérünk, gyerekkönyveket írsz. Jó estét kívánok, igen. És hogy milyen ez a könyvét? Már nem álságosan kérdezem, hogy milyen ez a könyvfét, de szerzőként egészen más, meg azt gondolom, hogy az elmúlt 15-20 évben követted is a könyveteket. Tehát az ember egy picit nem csak kívülről látja, hanem látja ennek belülről is a változását, vagy állandóságát. Tehát, hogy neked mennyire jön be, és mellett ott a Marbo-fesztivál, ami pedig egy egészen más rendezvénye, miközben némiképpen összekapcsolódik. Igen, hát a könyvét, hogyha pár szóban kéne összefoglalnom, akkor csodálatos és rettentő, mondjuk így tudnám, így tudnám röviden összefoglalni íróként. Mindenképpen egy mindenképpen ünnepeszkédség talán. Kiemelt pillanat, ez a néhány nap, és és hát egy szerzőnek ilyen ritkán van. Tehát a, ez tényleg az íróknak és, és az olvasóknak az ünnepe, ez kétségtelenné. Tehát fontos, hogy arca lesz az olvasóknak, vagy arca lesz az íróknak? Mindenképpen igen. Tehát, hogyha megnézzük egy elég absztrakt foglalkozás, hogy az ember a papírral vagy a képernyővel kettesben rengeteg időt tölt, és hát sokszor kit nem fogott el ez a kétségbejtő érzés, hogy a semmibe lövi ki a nyilait. És hogy eltalál -e bárkit az a, az a nyíl, vagy az a labda, amit ő elhajít, hogy elkapja azt a labdát valaki valójában. Egészen más lehet uh, egy gyerek olvasó, amikor a könyvet visz oda. Tehát nekem megvan az az élményem, amikor valamikor gyerekként uh, könyvet vittem oda dedikáltatni Fehér Klára írónőhöz. Tehát azt gondolom, hogy más a gyerek viszonya az irodalomhoz. Az egészen Milyen? biztos, hogy hát fantasztikus élmény. Tehát nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy ez, a leg, ez, a, ez, a, ez, a, ez igazából a legfőbb, legfelső orom, hogyha egy gyerek odahozza a könyvét, vagy hogyha kiderül az, hogy ő, ő azt mondjuk tovább írta, tovább gondolta, vagy bekerült az ő univerzumába. Hát azért gondoljuk végig, hogy az mindenkor mindenkorra kitörölhetetlen ott marad benne. Tehát nekem például Marik Veronikának a Kipkop a hóban című könyve, ami máig megvan az eredeti példányom, hát az, ahogy ott fekszik a a, a kis gyerek a kamrában, hát ez nekem, nekem messze sugárzó dolog lett egész életemben, tehát hogyha valahova vissza kellett nyúlni. Tehát, uh, és az igazán érdekes az az, hogy azt hinni az ember, a gyerekkönyvszerző, hogy milyen hatalmas felelősség van rajta, ugye, hogy amikor ez, ezeket megírja, milyen hihetetlen lérzékeny állapotban és pillanatban érinti meg a gyerekeket, de érdekes módon nem tudom mások, hogy vannak uh, vele engem, az ilyen vélt vagy valós felelősség nem békjóz. Már azt gondolom, hogy nem nagyobb felelősség, mint leírni bármilyen mondatot, aminek felelőssége van. Nagyon izgalmas ez a Margó Fesztivál. Már a Margó Fesztivál is izgalmas volt, de mit tud a Margó Fesztiválnak mondjuk ez a kicsit megszóló, vagy kamaszkorik bezárólag fesztiváljat csinálni? Hiszen itt meseolvasás van, dedikálás van, színi van, játék van. Tehát itt az a cél, hogy egyszerűen a gyereket közel hozni magához a mesékhez, de ilyen elég sok van. Tehát mi, milyen pluszt tud még a Margó Fesztivál? Igazából a Margó Fesztivál ez egy fiatal fesztivál, és... Ha jól tudom, ebben nem vagyok biztos, de azt hiszem így van, hogy ez volt az első év, hogy csináltak gyerekprogramot. Abszolút ez volt az És nagyon örülök, hogy, hogy részese voltam en ennek ebben. Ö nagyon érdekes különben, hogy párhuzamosan fu fut a ez még gazdagabbá teszi, tehát, hogy még, még plurálisabbá az egész teret. Szerintem nagyon izgalmas, hogy fesztiválból fesztiválba tudunk átmenni. Hiszen évek óta gyerekkönyveket írsz. Az, hogy korábban írtál másokat, és arról majd beszélgessünk egy picit később, de hogy nagyon fontos azt gondolom, az illusztráció. És azt látom, hogy miközben többe kell dolgozol, de mégis csak van egy állandó merítés annak, hogy ki kell dolgozol. Mennyire kell a szöveghez az, hogy hogyan jelenik meg a kép? Tehát Kristina, nem tudom kiállíteni. Ki Krisztina, ki lesz? Aha, ö, honnan? Krisztina, ki lesz? Egy nagyon érdekes történet, a kiadó, amely a gyerekkönyveimet kiadja, Egy nagyon menő, nagyon szuper gyerekkönyvkiadóról beszélünk. Ott, mikor kiderült, hogy a Sofi sorozaton beindul, a Sofi Tűzszent című első részhez kerestünk a szerkesztővel, aki gyerekkori jóbarátom is Kovács Eszternek hívják, a kiadónak tulajdonosa és főszerkesztője, kerestünk illusztrátort, ugyanis ez nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ha gyerekkönyvekről beszélünk, ez egy elég elnagyolt fogalom. Ugyanis nagyon az életkortól borzasztóan függő, úgynevezett sávok vannak talán, tehát én ezt most már kezdem érteni. Tehát egész egyszerűen egy két éves is gyereknek tartunk, meg egy nyolc éves is gyereknek tartunk, sőt még egy tizenegy éves is gyereknek tartunk, és teljesen más Dolog, dolgot kell írni, kiadni, meg kezébe adni egy három évesnek, meg egy tíz évesnek. Az illusztrációnak pedig minél kisebb vagy a gyerek, a, a, gyerek a, a célcsoport, annál nagyobb szerepe van, annál döntőbb a rajzoló. Hát Eben úgy tűnik, hogy akár csak a gyerek irodalomban, vagy a mesékben, úgy egy gyerekkönyvek illusztrálásában történt az elmúlt tíz évben, ezért egy nagyon erőteljes. Ez így van. Váltás. Tehát, hogy az embernek korábban csak a nyálatsorgott így nyugat-európai könyveket lapozgatva, vagy akár behozva, és most nagyon magas színvonalon is találhatóak gyerekkönyvek. Igen, egész a, a magyar szénát, szénát, hogyha nézem, akkor az egészen fialog, fiatalok hihetetlen dolgokat tudnak, tehát már nagyon szép dolgokat, csak nagyon röviden csak hogy a kérdésre, kérdésre befe, behezzem a választ, hogy Krisztina aki lesz, végülis úgy találtuk meg, hogy uh, Kovács Eszternek a főszerkesztőnek az unokatestvére a Barcelonában, és ő neki a barátnője volt, Krisztina, nem volt, most is a barátnője, és így, így lett ez a kapcsolat, és hát tényleg a csillagok nagyon szerencsésen együtt álltak, tehát fantasztikus dolgot csinál Kristina tehát ugyanaz a rob, robbanékony intim dolgot tudja megcsinálni illusztrációban, ami, mint amit a szofi könyvek maguk is jelentenek. Hoznál szövegeket, és akkor megkérem, hogy olvast fel az első verset. Baba szoba. Anyám falán tükör, lógok benne. Bár lógnánk együtt, most még egy kis időt, kapkodva egymás szájából a szót, kifulladásig. Függünk kötelezettségeinktől, így hiába hadonászok, nem tudom kikaparni magam a holdpontról feléd. Nem himbálózom, csak meredek rád. De te nem hiszel ebben sem, csak boldogan elnézel a vállam fölött, hogy a tekinteted beleforjon a foncsorba. Teher Teherbe ejt az állapotod, vagyis teher egy villamos alá a Moszkva téren, ami úgy összeroncsol, hogy terhes hasadnő a halálodig. Halálod után anyád meghasasítja az emlékedet, hogy arra meredjek, míg sutyomban kihordja tartalmát a szobádból, és lenyeli a vécén. Mered rám a has, egy fölpuffadt arc, és te, mongolom, vonszolod, míg a föld méhe magába nem nyel. volt Gershon kinsley -től. gyerek uh, irodalomról beszéltünk, de az indulásod az egészen honnan indult. Először volt az összes című verses köteted, és aztán a érzékeny plánta. És mind a kettő nagyon erősen az anyáról, vagy az anyahiányról, vagy a anya és te kapcsolatról beszélsz, ami azért érdekes, mert aki olvassa, te Sofie mm, mesédet, vagy a szofi sorozatodat, annak föltűnhet, vagy nekem legalábbis föltűnt, hogy mennyire visszajön. Csak egy picit más módon ez a fajta anyahiány. És akkor azt mondtad, miközben itt hallgattuk a zenét, hogy maga a zene is azért hoztad, mert egy nagyon erős emlék um, anyával a kapcsolatban, Hogy kapcsolatban. Tehát úgy, hogy, hogy, mint hogyha folyamatosan ezt a, a hiányt, vagy a nem létet, vagy ezt az anyaképet próbálnád, én nem is tudom megformálni, vagy kiírni, vagy megírni, vagy megörökíteni. Igen. Mindenekelőtt előtt akkor a zenéről mondanék pár szót. Azért is hoztam ezt a zenét, ez egy nagyon korai nagyon korai szinti pop szám, és rengeteg későbbi változata feldolgozása született aztán. És a kevés számú, jó gyerekkori emlékeim egyike az, ami anyámhoz köthető. De látod, már rögtön meg is akadtam, mert már azt sem tudom pontosan, hogy mit mondjak, hogy anyát mondjak, vagy édesanyát mondjak, mert semeik sem találja valójában el, mint a két szó valamelyest mellélő. Mert mamaként van írva sokszor. Hát igazából anyunak hívtuk őt testvéreimmel de én most akkor azt fogom mondani, hogy, hogy anyám, de lehet, hogy ez ridegül hangzik, tehát ez valójában szétszállaszhatatlanak ezek a viszonyok és hogy pontosan hogyan, hogyan nevez meg. Szóval a kevés számú jó gyerekkori emlékeim egyike anyámmal az az, hogy fölvett engem, lehettem talán olyan három-négy éves, és be kellett csukni a szememet, és föltette ezt a számot kis bakeliten, még emlékszem is rá, és akkor táncolt velem. És arra tisztán emlékszem az egyik ilyenre, hogy becsuktam a szememet, és már talán tavasz volt, vagy nyár, ilyen szép idő, mint most, és kinyitotta a nagy ablakot. És azt éreztem, hogy ahogy ott ringtunk, be volt csukva a szemem, mivel szófogadó voltam, nem nyitottam ki, hogy kitáncolunk az ablakon. Tehát azt éreztem, hogy kilépdelünk a, a semmibe. És ez egy egészen fantasztikus emléki nekem. Ezért hoztam ezt a zenét. Maga a hiány az nagyon sokaknak tud irodalmi alapélmény lenni, amit aztán hosszan-hosszan dolgoznak. Neked mennyire meghatározó egyáltalán ez a hiány? Hiszen a következő könyved az Érzékeny planta, ami egy novellás kötet. Naív növény. <coughs> Bocsánat. Sem probléma, így, írt, így írtak róla a érzékenység. Igen, de naív növény, persze. Naív növény, igen. Tehát, hogy az ugyanerről szól. Erről a fajta lebegésről, gyökértelenségről, hiányról talán, tehát a, a nincseknek a könyve. Igen, a kérdésed elejéhez csatlakoznék rögtön. Az, hogy, hogy a hiányból, valamilyen szükségből hogyan születik meg bármi, bármilyen mű, vagy bármi produktum roppant problematikus számomra. Ez az egész kérdés. Az egész irodalom, az egész megszólalás egyáltalán végtelen problematikus. Olyan értem, én, hogy én inkább azokhoz csatlakoznék, akik a tanástalanságukat fejezik ki az iránt, hogy mi egyáltalán a szép irodalom, vagy mi az, hogy vers, mi az, hogy próza. Még pontosabban úgy nem megfogalmazni, hogy valójában nem is érdekel, hogy ez mi. Inkább az érdekel, hogy a megszólítás érdekel, a megszólalás érdekel. És hogyha, hogyha, hogyha anyámat nézem, abban egészen biztos vagyok benne, hogy én nem volnék, nem, nem volnék író, ha egyetem mondhatok ilyet, vagy költő, hogyha ő vele, ő vele nem történik az, ami megtörtént. Azt gondolom, hogy, a, hogy a, az élet, most már kimondhatom, hogy, a, hogy az életem legelemibb, legelemibb legalapvető primér élménye az az, ami ő vele történt, vagy ami a kettőnk relációja és viszonya. De én nem felejteném ki a testvéreimet sem, mert nagyon ugyanazt éltük, át van egy bátyám és egy öcsém. Ugyanazt élt, nem ugyanazt éltük át, és nem ugyanúgy, de, de hárman osztoztunk ebben, és nagyon más válaszokat adtunk erre, tehát nem vindikálhatom azt, hogy ez csak velem történt meg, tehát volt itt közösség is, ami különben nagyon segített az, az, az, azon, hogy ezt végig tudjuk csinálni. Azt, hogy ez hárman, hárman ott voltunk. Szóval a, a megszólítás, a megszólalás, amit, ahogy az említettem az előző blogban még a zene előtt, az eldobott labda hogy ezt elkapja-e el valaki. Az a kérdés, hogy, hogy anyám elkapja-e. El. Én azt gondolom, hogy nem kapja-e el. De ez neked fontos volna, hogy ez a labda, ez elkapódjon. Igen. Tehát, hogy mondjuk az írásnak az egyik legfontosabb, hát a célja, nagyon rossz kifejezés, de mégis, hogy, hogy megtörténjen ez? Így van. Nagyon pontosan fogalmazta. Hogy megtörténjen. Ez, ez talán az egyetlen, ami valójában érdekelni tud. Annyit azért had mondjak el, hogy eleve a megszólalás, meg a beszéd és némaság kérdése, nem régen jöttem arra a dologra rá, hogy miért is volt az, és erre visszatérhetünk később, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt, én elhallgattam, hogyha ilyen nagy szót mondhatok, és hát miért nem mondanék, hogy, hogy döntő szerepe volt ebben a beszédnek és a némaságnak a Kérdése. Beszéljünk erről, de előtte azt kérem, hogy hoztál még következő szövegeket, hogy olvastál, és utána még egy zenét is meghallgatunk. Tánc. Markomban vagy, hogy szétfeszítem a markod, és kikaparom belőle a hat szem Merev testtel a vécé felé, így próbáltad leplezni a tántorgásodat, de én persze tudtam, hogy ott bevenni készülsz valamit, a szádba. Hová dugtad? feszített az elmém, és akkor kiszúrtam, hogy természetellenesen, mindössze a hüvelyk és a mutató ujjaddal nyúlsz a kilincsért, míg a maradék háromat a tenyeredbe zárod. Szétfeszítem, kikaparom, te könyörgőre fogsz, hogy hagynyeljed le, de a kezem beleköpi a vécébe, és lehúzom. Sírsz, és rázni kezdesz a vállamnál fogva, belém csimpaszkodsz, tehát nagyon gyenge vagy. Próbállak lefejteni magamról, megyek kifelé. De egyre jobban szorítasz, iszonyú erőd lesz, kitáncolunk az előszobába. Ott hihetetlen erővel kezdesz rázni, majd ráébredsz, hirtelen eltorzul, és üvöltve felém kap az arcod. Gyűlöllek, és visszatáncolunk. A kezdőpontra. Póráz. Bolondot járatsz velem, és én őrült jól szórakozom a kedvedért. Teszek a kedvedre, hogy elfelejts és föllégez, miután átvágtam a pórázodat egy niszszantással. Hasadat fogod a nevetéstől. Hasadnak szegezem a kérdést: Kiszúrt ki veled ennyire? Ránga púráz egy szótól, de elharapod. Kész téboly, ahogy magamhoz érek, és többi eszemben sincs, gondolni rád. Arcos Bálinttal beszélgetünk a zenéről, majd egy kicsit későbben Muszorszkinak a laduladóját hallották, a Hovansz Csinálból volt egy rövidebb részlet, és azért térjünk oda vissza, hogy neked volt egy indulásod, egy nagyon erős indulásod, a kritika, és nagyon erősen fogadta a te összes című kötetedet, már maga a cím is ugye meglepő, hogy valaki huszonévesen egyfajta összegzést is csinál, miközben egy fricska is volt evel a címmel indulni, azt gondolom én ö, olvasva a verseket, és hogy aztán jön egy hosszú hallgatás, és jön egy nagyon erős váltás. Tehát, hogy mi történt? Egy pillanatra ezért menjünk oda erre az összesre. Hogy 20 évesen az ember tényleg csinál egy fricskát, és koppint a mások orrára. Hát pontosítanék ennek, vagy, vagy nincsen címennek ennek a könyvnek, és akkor egy nagyon fura név, az, ami az elején, a könyv elején található, vagy, vagy csak címe van, és akkor nincs fölötte név. Tehát a kettőnek az összeolvadása, és mindig fontosnak tartom elmondani, mert ez már Mármint bocsánat, hogy a hallgató értsen, hogy, hogy vagy cím nélkül, és nincs szer és szerző, és akkor csak szerző van, tehát Igen. a kettő soha nem ér össze, Így van. Miközben, Még, mégis miközben összeolvad, miközben pontosan, összeolvad pontosan. ha jól gondolom. Tehát ennek én azt mondanám, hogy én úgy hívom ezt a könyvet, hogy Harcos Bálint összes. Tehát ez, ez, ez nagyon fontos Igen. Én nem fricskának szántam semmi és nem is tartom jónak, hogyha valami kimerül a provokációban, vagy a fricskában. A, az, hogy miért adtam ezt a címet, és arról külön a majd, hogy mennyiben volt ez mondjuk jóslatszerű, ez a, ez a könyv címadás. Én eredetileg arra gondoltam, hogy, hogy egyfajta kvázi mitikus, önmitikus totalitást mond, mutatnék meg belőle. Tehát, hogy... hogy az önmaga kiterjesztése, tehát hogy a név után oda tesszük azt, hogy összes, az az egész egyszerű kérdésem, hogy a harcos bálintnál többe a harcos bálint összes. De ezt mondhatnám, hogy Marton Éva összes. Ez egy, ez egy kicsit misztikus kérdés. Többe annál, hogy Marton Éva. Tehát valami olyasmit gondoltam, hogy az, amikor a, az ember például a könyv testévé válik, kiterjesztődik mondjuk abban a könyben, Kicsit elvannak hangzik, de van helye ennek, tehát ez ül ez a, ez a kérdés szerintem és utána azzal is játszottam el, mert ezek így mozognak, mindenféle csápokat indítanak ezek a kérdések, hogy a záróversben például egy ilyen alakként is megjelenik ez a, ez a, ez, ez a név. Még közben ilyen, azt gondolom, hogy az ember nagyon fiatalon és a 20 éveiben csinál. Tehát nem biztos, hogy ezt 40, vagy 50, vagy 60 évesen az ember úgyne megírná, és visszafele nézve az életrajzat közben, mégis azt gondolom, hogy milyen furcsa, hogy tényleg jelen pillanatig, ez egy összes. Így van. Tehát jött egy elhallgatás, amire te magad is utaltál, és pár megjelenik a líra, de mégiscsak a gyerekirodalomba kerül át. Igen. Tehát, hogy mi történt? Hát ugye először is, amikor ez elkészült ez a könyv, akkor én magam is rájöttem arra, hogy mondjuk mattot adtam magamnak, mondhatjuk ezt, és hogy egy olyan egy olyan, olyan, olyan zárt valamit csináltam, ami amúgy nem volt igaz, mert ez korán csak egy zárt könyv, hogy önmagából akarja magát megérteni, önmagából magyarázza meg magát. És fölmerült az a kérdés, hogyha, hogy az összes, mint olyan után következhet-e bármi. Aztán rá négy évre megjelent, amit mondjuk talán kisregénynek szoktak nevezni, a Naiv Növény című, amelynek a címére, Mire olyan értem-e nem a figyelmet, hogy ugyanaz, én is később jöttem, mert hogy ugyanaz zajlik le ott is, hogy a naív, meg a növény szók egy Az is egy név lényegében, ott is a cím egy név, és még hogyha egy ilyen, ilyen abstrakt név is összeolvadnak, ahol, ahol a harcos Bánt összesnek egy ikerkönyve született meg, ott sem lehet, ott, legalábbis ott nem lehet eldönteni, hogy most ez vers vagy próza -e, mert, mert hogyha... ne valószínűleg teljesen lényegtelen, hogy jól van. gondolom a műfaja. Igen, de hogyha vers-próza, hogyha azt mondom, hogy egy beszélő van benne, és próza. Tehát próza vers, hogyha egy beszélő van benne, és vers-próza, hogyha elbeszélő van benne. Tehát egy ilyen, ilyen hibrid műfaj született, a problematikája viszont, ahogy te is mondtad, lényegében ugyanaz, mint a, az, elő, az első könyvé. Tehát igazából egy, egy, a két könyvet én, én együtt tudom csak látni egyben és kezelni, és utána történt meg. Jó, valójában. tíz év után mi történik? Milyen a rálátás vagy a visszapillantás erre a két könyvre, hiszen azóta ilyen témában nem nyúltál bele? Legalábbis publikusan nem. Igen, ez fontos. Amit most mondtál, hogy publikusan nem. Ugyanis annyit mindenképp el kell mondanom, hogy nem hagytam abba az írást. Akkor, amikor, am amikor visszavonultam, úgymond a publikálástól, az sem úgy történt, hogy ez így, ez így nagyon kerek, de, de ez sokkal inkább vetemedésekkel, meg törésekkel, meg szakadásokkal teli történet volt. Azt történt, hogy, hogy, hogy olyan feltételeket és olyan feladatokat támasztott, állítottam magam elé, amit Verzsmen vagy Prózában teljesítenem kell, amit egész egyszerűen nem tudtam teljesíteni, végrehajtani, sőt szerintem senki nem tudná. De ez egy önsors így rantás, hogyha ezt én jól gondolom. Tökéletesen gondolod, én, én mostani fejemmel már úgy láttam, hogy direkt ezért csináltam, hogy ne tudjam teljesíteni. És egyszeren egyszerűen azt tapasztaltam, hogy belefagyok ezekbe az állapotokba, és beállt a fagyhalál. Beállt. És próbáltam rengeteg módon ettől kimozdulni, de mindig újra meg újra megfagyott, mint amikor az abból való kilépés is belefagy. És ezt oldott, nagyon rövidre zárva, ezt oldotta föl a, föl a gyerekeknek szánt írás, annak a spontaneitása annak az a álomszerű egyszerűsége, a gyerekeknek a őrülete és inspirációja. És, akkor, és akkor így van, az utolsó blokkja nem az utolsó, de... Szúrás. Kis szűcs, kis üti, mitől nem sül a szemem, hogy aztán fölnyársal hassalak vele mérgemben. Öregné ne főzi ki mérgemet, belemárt egy inget nekem, akinek nem inge, és csipkét van a nyakamba. De te, csipke, rózsa, fölöttem szemet húnsz. Átverem magam a tüskék közt hozzád, halottam megszúrlak, és rám meredsz. Anyaföld! Sírfa vakadok a teteméseden, és öledbe gyökerezik a lábam, holott nem szúrt a fölhányt halmodba tejfa, és görnyeket sem hulladtam utánad, csak tiportam, hogy omoljál szét, örögre, röggé, raggá, hisz rágódni a csontjaidon, az kéne csak. És akkor beszélgetünk még egy kicsit, az különös legalábbis ebben a műsorban nagyon ritkán ö, hoznak a vendégeink komoly zenét, és akkor te hoztad a Bartoktól az előbb halott divertimentónak a múlt adatcsóját, majd a befejező zeneként pedig a Brandenburgi versenyből hallunk egy részletet, de ehhez neked nagyon fontos személyes élmények is fűződnek többek között, de nem én fogom elmesélni, hogy a felmenőid között énekes volt. Melyik az a zene, amit azért hoztál, mert a, a nagymamád hangja is benne van? Hát ez egy nagy kérdés. Akkor most elmondom, hogy pont a ti fölkérésetekre kerestem zenét, és akkor találtam ezt az egész hihetetlen felvételt, és máig nem teljesen tudom, hogy mit találtam. És a következő az én apai nagymamám, édesapámnak a anyja, ő az operaház tagja volt, mezoszoprán hangfekvésben, és a kedvenc zenéje, mindig, amikor kérdezgettem tőle, nagyon sokat beszéltünk zenéről, elmondta, hogy a muszorszki operák voltak neki a mindene, a csúcs, azon belül is a csinál, és azon belül is ez, ez a részlet, ez a laduladu kórus mű részlet. És ami érdekesé teszi ezt, és számomra egészen hihetetlenné, hogy a nagymamám után egyetlen hang nem maradt meg felvételről. Nagyon sokáig kutattam utána, meg nyomoztam, meg vadáztam, meg a, a rádió is ö, próbáltam ö, valakit találni, hogy esetleg ö, fölleljen egy ilyet, de, de mindig azt a választ kaptam, hogy akkoriban a 50-es, 60-es, 70-es években nem őrizték meg ezeket a felvételeket, rá, rávettek a már, már meglevő felvételekre gondolom anyagspórolás miatt. Pedig őneki nagyon komoly felvételei voltak, például Furt Wengler is vezényelte őt. Mellékszerepeket, ő kapott főszerepeket, nem? És, és itt jön az, ami egészen megdöbbentett, hogy kerestem nektek felvételt, hogy ezt a laduladut esetleg le tudjátok játszani, és itt találtam meg, amit most lehetett hallani, a Magyar Állami Aparaház énekkarai énekli 1966-ban. Ja, tehát ez csak egy valószínűsítés, a 66-ban készül a felvétel, akkor a te nagymamádnak mindenképpen ott kellett énekelni. Ugyanis ő kórusvezető volt. Vagy karvezető, inkább azt mondanám. Tehát a karban ő, ő volt a, tehát azon belül ő volt a, ő volt legfölül, és hát pont az ő aktív időszakának a kellős közepé van ez a 66-os év. Tehát én nekem az az izgalmas az egészben, hogy, hogyha meg is van a hangja, akkor is csak a többi hanggal egybeolvadva. Tehát meg is van a hangja, meg nincs is. És amit van, mondasz, akkor az az... tartunk, ahol az előbb tartottunk, hogy a név meg a cím Így van. összeolva- de vagy nem. Így van. És akkor eznék a másik, az egyik másik zenémre, akkor itt a kapcsolódási pontot találni a Brandenburgi versenyre, amit pont azért hoztam záró zenének, mert hát akár mennyire közismert. Ez nem, nem békózám be engem abban, hogy. Hogy kimondjam, hogy, hogy ilyen zenét egész egyszerűen nem, nem nagyon tapasztaltam még, ahol, ahol ennyire, ennyire egymásra következnek minden hangja egyben a sorsok, az emberi sorsoknak az egymásra következése is, és összessége. És ahogy a nagymamám hangja, azt gondolom, hogy megvan ebben a hangfüggönyben. Azt gondolom, hogy, a, hogy mondjuk a, a mindannyunk sorsa megvan például ebben a Brandenburgi verseny részletben, ezekben a futamokban. Amúgy ezek az zenékat egy csöndjeit, vagy annak a potlékai? Mert hogy mennyire segítettek ezekben a csöndekben, hiszen... Mindenképpen segítettek és segítenek. Ez nagyon fontos. Tehát ez jelen valóság. Akkor azért visszatérnék oda a gyerekmesékre, hogy az... Ugye arról beszéltük, hogy mekkora váltás volt, hogy mennyire érzed benne jól magad, hiszen amiről beszélsz, az mutat egy, egy pályakezdetet, vagy mutat egy valamiben levést, mutat egy nagyon erős váltást, és hogy ebbe te mennyire érzed jól magad ebben az újruhában, vagy nem biztos, hogy újruha, csak picit más? Igen, pont, hogy nem újnak érzem, hanem azt gondolom, hogy valami nagyon elemi állapothoz talál vissza az ember. A költészet Tényleg az egyik legzavorba egy több fenomén, ami a világunkban van. Ebben most nem tudok igazából belemenni, hogy miért gondolom így, de az édes testvéreit fel tudom sorolni a költészetnek, történetesen a gyerek nyelv is ide tartozik, amikor még valahogy a jelentések még egy kicsit úgy csúszkálnak, én bolyognak, ahogy a hínár, ahogy az álomé, ahogy az űrületnek a nyelve, ahogy az extázis, a, a mámor, és a többi. Tehát ők, ők valami, vagy a humoré például, ezt kevesen gondolják. Hogy ők valami azonos forrásvidékről származnak, és vissza is visznek téged a forrásvidékre, és szerintem itt tudok akkor válaszolni a kérdésedre? Aha, mert ráadásul azok a mesék, amiket te írsz, főleg ahol az állatok szerepelnek, az valahogy nagyon erősen ezt a humort, meg ez a visszaviszerbe a forrásba, vagy az eredőbe, mint hogyha itt, itt érne talajt. Igen, igen. És akkor tényleg az utolsó blokkja jön a verseidnek. Rév! Anyám anyaszült mesztelenül a váci révtövi pokolcsárda férfi vécéjében, mereven és öntudatlanul. Hableány A tenger fukar, visszanyelne ölébe rögtön, de te kinyomsz a partjára. farkad, combokká hasad, siklásod járássá bomlik, tüdődbe kígyócsorran. Levegő. Felsírsz vagy sem? folycsá vízbe, jajdult a parancs, de kicsusszanok a fényre, és ott hagysz. Tátog a hínár, Sikló döfködi a homályt. Szétnyitod lábadat, és elnémulsz. második Brandenburgi versenyének az első tételét az allegro hallották. Nagyon köszönöm Harcos Bálintnak, hogy itt volt, hogy beszélgetett velünk. Jövő héten Szegő János várja önöket, vendége Virágábor író lesz, hangmesterünk Burger Lajos és a szerkesztő Páimárk nevében is elköszönök. Marta Névát hallották. Közlés. Tal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés